<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحیم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با فضیل کلمات و مبارک و بانی دعا کاولا ہموت اعوذ بک من فتنت النار و عذاب الناری. شهنا تنار دار او لګین کور نو وسوځینه ساری موسوځینه بچی موسوځینه سیزو نه موسوځینه آزادین نارې چې زه په آزادۍ مختلازم ومن شر الغنا والفسق والفقر دا غنا او دا فقر د مالدارم چې دنو شر وین چې اسنه پټیوانو اشاره نو اړوي تشونو شراب نو, نو سبب او د فقر دا چې یو جیوز یو یودیان عیسایانو کافرانو دا مال او دولت چې ور مزاب شمه سبحان اللہ. الله اللہم انی اعوذ بکا من فتنة الناری وعذاب الناری ومن شر الغناء والفقر کاد الفقر ان یکونا یسبح الرجل محمنا و یمسی او لیعتین علناش زمان دا سی وقت براشی چه بینار او درہن باکار ورگین ورسو باکار نکی لکا Hmm. هم حدیث دی باج دی ردی رواه ابو داوود او ترمذی وقاله حدیث حسن لقد کافر و انجیو او د کافر چې دنه هغه شونه توري چې دغه لاس چیله واې د لوګی دمرشم غریب الله کله غدلاو به غیرته چاګرو ته خپل خذ چې دنه هغه به غیرته توباسی او نه روا دنه توباسی غریب الله کله دلا چاګره وینشت په خبره به د چره به مصباحی بی دې چرګبم سشي <متحدث> او چې چر دېونو او پر دې و خورمته باقي دو مطلب, دا مطلب. چرک چرک آو, آو, آو, دی, دی, دی, دی, دی, دی مطلب دا غري و غمتن سبا شي کې چر بانګوي کنه وې روټ سبا چر دېو خورو گدال دېو خورو ارسي دېو خور تاسو دېره کې کې دي دې مطلب دندو مطلب قال ذيره گلي گلي شي دي يا اخي صاحب کوثر selection ذيره گلي گلي شي دي مد ذل له العالي الاب فشالج يوم قال النبي انا دعاطان ان وهو هو هو خط 200 للملك رض الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والنبي الرسول چويل بها اللهم اني اعوذ بك من منكرات الاخلاق رذل اخلاق برابر کي سميو دوشمن دی که نه دوشمنه ته به ب اخلاقی نه کوي لکه پرون چې می د باندې را و که نه را دخپلکومه او تا تووا هم چې د اخلاقو لاندې کوه دایره کې کوه تا سووخپله سو زمونږ اوپان چېڅو په بعد بانې یاد مونې خ کې خپ ک که نه تا چېغمو وې زمما مو بد مور مستای د ساخمر مستای یعنی زمما ک بد د همور مې د کړه نه مېستای او اخلاق لند رب کا وخښ لې بدل رب کا وکولا او رد د ذکرانګې بدل رب څه زوایا او بد اخلا کې مکو نبی رسولي سره روان وې به س اخول اشیرا هر نا دی شرالحدیثه الان له الكلام نبی صلی الله علیه وسلم کی خبر ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اللہ بنت اخو جل نہ کار تھویلی یہ عائشہ تا زکلبت زبانی مندلی ما تا زما زبان کلبد مندلی ولائے او مخ کی ساقول اخیرا دیر نہ کار دی اسیتی جو سوا یام اللهم ان اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال او اعمال او منکرات بدعات والهوا او خوی ج شومي که نهپل بي سر سړی خوا کوره کې رو خواش خو نروواخواش که دا کچالک لک دی اوا جو چ دی تا سر زما الله د پاار ده دا روغي چ درپلی لې دا یا یا نور دی کوي پس کا تابانه دا دا ټون غه دی لکه او تا زما سر خل پر ته زما خو ته اوته د پیسیم والواله او وره ه چې ړ مخورو ده به وکړو رای ب الله ماشاءال له پاهله دما چې یا رسوور الله ص اللله ولصللمم عن دما ت د او خياقالقول الله اوم إني اوز د من شردهسم الله پهنالم پ تا سر د شرده س د څمع شرداره چې غیبت او نووري نا نارواوري شرکيات اوري بدعت اوري نور غانې বজان او امين شابه بصري کاچا کاچا تغوري نارواو تغوري نه يا من شر رساني کوچی خبره کوي ناکاره خبره کوي خنزري کې بدر کې من شر قلبي نا نا, نا, نا ناکاره سوچونه کوي من شر مني در شر د مړې زمانہ چې غلط ځای کې کوي کې مني په غلط ځای کې کوي د زمانہ شرده کار الله الله دې رب وګورې څنګه چلله سوخه اذان دې ایا الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بوی اللهم انی اعوذ بك من البرص يا الله پناواله بتا سره د برغي مرزنا ول جنونی دی وان تو بنا ول جو زامیدو جو زامنا مجام پی جری دا غخه چی دا راوخی بیا غخه ډوریږي دانارو کې یې ګرن به دغه خه جوړی کی جوړی کی سره په منی کې ښاکی الهاله هغه خبره ته جوړی نه لري لوزو ته وځو جوزاب کې نه جی رجیب رجیب دغه خه باندې دانارو کې دغه ګرن به الهاله رجیبینه په روان شي ګره روان شي بیا روان مجاليږي اوس یې معلوم کو دغه ته وځي وسیئ الاسقام او ناکار بیماره داینه پناه غوانم یا دغه اللهم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیئ الاسقام آیات شغا حدیث یا ضمان اما تتقل برص والجذام ضمان رضی ویش الله تعالی دشر پرت کو یا یا ضمان اما تتقل برص والجذام رغیبه بنلگی ضمان ویشی بل بل بل ویشی دېشته جذام برره ویشی را دې مشکونه و اا و اا دي هرې طالب يالله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الجوع يا الله يا الله طنها ولم بتاسره دلوګي نه فإنه بسج بد پد کې دن کې ملګره دالو کې څه سره پردای کنه دادر ناکاره ملګره ولې څه له کوم نور دینو لکه ناګار امرګي شویل لتی ورتی څلیدو کې دي نو لوګه چې دا سره په ډډه لگو دي نو وازه نار بچي ودا بشي تاویږي راته کې و خو په یو ولې ویک کال تک کېډه کې مونږه کار ناري وای څه ثور الرحمن مونږ دا وشه نه دي مونږ جهنه وای ځان بڑا کو کار څنګه چې تاویږي اجي کې له اجي ډډه کول ځان وای لکه و اعوذ بك من الخيانه فناوارم بتاسر دخیارت دفعینا بیسط البطانہ دا دیر ناکار رازدار دے ناکار رازدار دی وانا علی رضی اللہ عنہ دخیارت ناکار رازداری دفعینا دا باطن شد دے وانا علی رضی اللہ عنہ ان مکاتبا جاءہو فقالا یو مکاتب آری سیفقرار فقالا انی عاجز تو ان کتابتی فإني زد بدل کتابت و قرناج شیمان و زم امرست ہوگا والا سر نے کتابت کر جو نظر سے اشتے دینا قال علی سبی اعلمک کلماتن علمني ھن رسول اللہ آیا ا کلمات تنخما جو نبی اسلام تو خود لی دی, دی او لوکان علیکا مثل جبل انتینا اد داو اللہ عنکا کفتابانی دا اللہ تعالی اے دا غرپ مقدار بانی قرضوین اللہ بیدناد دی دعا پا برکت بانی آدھا کی او بلکل بېلکل یقیني خبره ده دي چې رزق نشته غره اګه دعا دادا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك من سواك یادای شو نشته کړم زراړا دې څه څه ډېر لارې رزق لارې کنا اوسه ولګ الله بندا او هغه ځکه کا څه دا په چیرګوري ما ته ملک از شی غلیبه ا ما سره جیدنه او سکوټر راخلم کنه ځانله انا غا بي سي م راوځیدنه سره دغه خپلې جنه ماشين لکه لګري مورکو دي کنه او سره باندې جیدنه لکه بشي کې لور کوم باندې ابل د تاسو کو خورځ نه ده پرزي لکه سور او پاتي یو پینځه پاتي م اخر له مطلب داره چې دولستم زر روپي لکه ما ته راوړین ميدان ورو خورګره کې ما फायदा کې شي پریس بېشیا چې غره بيشي زرا ډېر زر روپې باقي ماتا لکه نو زموږ زر روپې چې نه را داسې دوه بيشي بي نه را یه باقي کې نو ويته چې پندرا کنه بس ټولته بيشي ورڅخه مطلب دا دی چې زول 300 زر روپې باندې یې دا ور بګې مخفدي دي ارا کړی تقریبا چې دا ديله تا دا ډېر زر روپې ډېر زر روپې دې څنګه چې 2000 دلې کې ډېر زنده بیا تعالی زرا پاتې شه شنوره نو لکه دا زبردست اد دواع د الله بنګار او الله مګنی به حلاله کان حرامه او اغنی به فضلک امن اسمه ګرنا شکوټر دې دې اخله تشه الله تعالی په نوې خما زرزور نو راه نو ما درنه دنیه فرستیني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علموا ابا كثيره من كثيري وي رسول الله صلى الله عليه وسلم زم اپلارتا خود نوکل حسين تکلمته نه دو کریمو يدعو بهما ځکه د میو ته وښوده چې د په دوه کې اللهم الہمنی رشدی و اعذنی من شرری نفسي یلا زماده کامیابایواله سيزونه ماته داری الهام کی او زماده نفس د شر نه مالا پنارا کی وای هو انا ابن عبد الله سيد علي الدين محمد بن علي بن زي الله عليه وعلى خيرتي يا رسول الله علمني شيئا اساله الله ما تسه شي وخاجد الله نه وارم قال صلى نه عافيت غوالي يا الله واقي دا یاد ساتي ګروړو دا روح بدن دا الله بدن چې دي بیمار شو بیا بل کتاب کته شن ذکر کور شن تلاوت کنه بل څه دې نه عافيت غوالي هما كسو <مقصتو> ايام الرساله اي متيره سم ماجتو فقلت يا رسول الله علمني شان اساله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله اي اباسا ده رسول الله تر صل الله العافيه في الدنيا والاخره الله لنا عافيت په دنیا او اخرت کې الله عافيت الله په دنیا او اخرت د آفات او عافيت د نصیب اکثر دعائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیر دعا کمو کالا آہ ایسر اذا کانا عندکی کلبج تاستخو کالت نغیبی کانا اکثر دعائی ہی اکثر دعا دعا دعا داوچی آہ مقلب القلوبی ثبت قلبی آل آدینک اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اے دزنو نو ارہن کیا او دازلو دین با نکلک کے دعوان علاید دیننا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اللہ لیزمہ استعصرون دزنو نو دینکو نو علا او د رسول د دعاء د داوود عليه السلام صلی صل الله عليه وسلم اللهما اني اسالک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللهم انی اسالک حبک یا الله غالم محبت صاح وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَمَحَبَّدْ آجَا تَاثِرْ مَحَبَّكِ اُحِبُّ صَالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لعل الله يرزقني صلاحا والعمل الذي یبلغنی حبك اى عمل را تا اخايا ادم مغوالما شي اغستا ومحبه الرسول کي اللهم اج الحبك احب الي بنفس من, من نفسي يا الله صا محبه را تا خوا خو برزيد نفس زمانه واهلي ود آل, آل و من المائل بارد او يخوبونا ولگ بوري کي يخوبوري خان کي کنه او عرب گرم نو یخوب غریره مزک ورزک مین البائل <سؤال> بارز ذکر کو وختما رئیس کپه نشلی عرب گرم حرارت پک زیاتو نج حرارت پک زیاتو یخوبدل نعمت نزک مین البائل بارز ذکر کو محبت ما تزان نم خوف کیده اهل نم خوف کی دی خوب نم خوف اللہ عنہ قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اللہ علیہ وسلم علی اللہ یاد الجلال والاکرام دا دعا کوئی الزمو هادیہ دعوت و اکسر یا ذا الجلال واله و الکرام یا ذا الجلال ته یا ذا د جلال وال ذات د خپل جلال نه اوساتې روان غوښونو کی او د احترام وال ذات د احترام باندې شبره چې مکرمینو کې شم چې تبل تر تر یا ذا الجلال واله و و الکرام پړی پړی پړی پړی رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا یې کثیره رسول الله صلی الله علیه و دیر دعاو کرلا لم نحفظ منو شیعہ مونتی سے شیعہ یاد نکڑی را اگدہ دعاو قلنا یا رسول اللہ دعوتا بے دعائن کثیرین لم نحفظ منو شیعہ تاسو دیر اگدہ دعاو کرلا اگد دعا مونتی سے یاد نکڑلا فقال نبی،, نبی علیہ الصلاة والسلام او فرمائل علا ادھلکم علا ما یجمع ذالک کلہو علا ادھلکم تا سو ما یعنی او خو وام درتنه چې هغه ما چې کوم دواګار یو کې چې ډاټوري جمع کړي وي علا اذلکم علا ما یجمع و ذلک كله بسحابه بخام خبر چې ولي نو یې حیرته کنه نبی رسول الله وي تقولو هغه دار چې توای برګره اللهم انی اسلوک من خیر ما سالک من نبی وک محمد صلی الله علیه و سلم واعوذ من شر ما استعاذ منه نبی وک محمد صلی الله علیه و سلم وانت المصال وعلیک البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله پوری بغیر علی اللہ منی اسألوکا من خیر ما سعلك منہ نبیوکا محمد صلی الله علیہ وسلم واعوذ دے کا من شرم السعاد منہ نبیوکا محمد صلی الله علیہ وسلم وعنط المستعان والیک البلا ولا حلو لا قوت اللہ باللہ چی لبیس نمتی صنع پناہ وقتلی بی اللہ دا کنے پناہ وارو خیر وقتلی بی اللہ زکه فنه بیا سم چې او دې د حل کلي مال دې کلي مو جوامع راتل شي سبحان الله دا چې کلیات څوایا به وګورئ وړي به ګرځي وړي وړي وړي اورا رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا دعا عامه دا دعا واه هانګه نه اللهم اللهم انی اسألوکا موجبات رحمتکا وعضائم مغفرتکا والسلامت من کل اثم والغنیمت من کل بر والفوض بالجنة والنجاة من النار اللهم انی اسألوکا یا اللہ تانا غوارما سشی موجبات رحمتکا اغا سیزونت استا رحمت واجبی وعضائم مغفرتکا اغا موجبات بخن استا اغا سیزونت ی هغه ذو او کما چې تراتب خن هو کی والصلاه والسلامه من کل اسمینو والغنیمه من کل برر فائدہ ده هر نیکه والفوز بالجنه والنجات من النار دا دعا غریشی به بهتری دعا صدا چې رو مسلمان ته پیش شاد واغای غرو زتا صد دعا کوم نه تاسو ته کوم الله و مبارک دی ټول را شورش متبوع دي بغیر شورش ټول را شورش اوه الته ده باب و فنزد دعائی بی ظاہی الغیب اللہ بندگانو فرشتہ اولالی فرشتہ روستو گو چاله چھکلت چالا دعا کئی نو فرشتہ اولی آمین طالبی ملگ آفی لئی یکتوائی دو الله ممتی سے بچی اللہ خواہ علیمان توسی پا استال او دائیو یو پکٹول ملگیری عرشد استال پلانکے پلانکے پلانکے پلانکے, پلانکے. نو ولکا آمین ولکا القصص او قصص داور م م ډیره وی په رلو تاروند دین جاوب وړاندې یي وایو یقولون ربنا سبحانه وله یخواني الذين سبقونا بالايمان وقال څنګه چلې نه دي وفاتې او فَالْمَالِفَةِ كِبْرَخَدَا يَا كَثَامُ لِطَارِجِي مَرُسْتَرَالو وَيَقُولُ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَيَا مُتَّقِي لِذِمْتِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ يَنَاطَ وَفَاءَ سَاعَةَ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّنَا وَسِيرْ بِوَجْهِهِ وَارْوَى يَوْمَ يَوْمَ الْحِسَابِ فَرَحْمَةُ اللَّهُ سَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ما من عبد مسلم نريو مسلمان تنايد لي اخي بظاهر الغيب دعاء دي دفضل رو دپارا شي شا بظاهر الغيب الا قال الملك مگر فرشتو وي ولاك ابي مسن طالبم الله دا سي در کې وایه یو کتاب کي ني گتليو استاس سعل ذكر قبلي چتاس ففا کو جب سوال نه کوي د پاپو جب نه مرابي ا د ملائكو تا سب مسلمان ته دعا کوي نو فرشتي ته دعا غيندایږي په غوپا کې د لحاظ الله دې ورساله کبلېږي هوګیا کاونه گیا هو کا نه هم وحان وحان رسول الله صلی الله علیه وسلم ثاني خپل سوال دو مسلمان چې ریخ په نور تا ازار داغه په غیر موجود غای کی مستجابته دا قبلیږي فاجا ولکثبروا اء اند راسه ملک موکل د د سر خو کی فرشتي موکلونو مقرر کلمد عالیه کی کلاچ دی خپل روح مسلمان له دعا کی بزار بزار الغیب مر کی غیبی غیبت المدعو له و په سره نو اغاوت دعا کئ کله چې ده په رو مسلمان ته د خیر دعاږي نو قال الملک الموکل به اغه فرشته چې په د مقرره اغه وی امین ولاک به مثلین دا بلګره سوال کئ ای ولذین جاءو من بعدین یقولون رب اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالإيمان و دین مبتدعين سوال کئ استدلال کئ دعا بعد سنت بهه تر اجتماعيه کنه دغه ورو دي کده بهه تر اجتمايته کې چته یو کوونه د ج ج بیا خوتو هر کوم د جم چېغي تو هر کوم انا شم د خلکو تووا کوي چې تاسم را زه دا وررزم د كانه په بارې تا ما سر لا سره اوجد کوي او چې ذ بیا وررزمه لکه فتو هر کومم دا پلال باتل دیوللی ځکه تابعغینو س تابعغو صحابو حالله تهبددووه پهخصو بهطریکې منکانه قبل لکوم فتهپله یا ما شرل مستیمفهمدل اوله لم یادل آخرې مقالهب نور ستنو ل چې دګنج ش نه د پر او خ ل پلا پړه چې دو بعد جناي که دوه بعد سنتتي و چېته دوه بایل دي ساتر مګر بابون فی مسائل من الدعاء دا باب د تاسو لپاره د دعا کې د غیر منسرب باندې زیرناږي نو شریف لاندې نه هہ چې وای نو اون مریجو کی عائشہ رضی اللہ عنہ اسلام صلی چا سره چنی کی وکڑے شفاقال لفائی اگر نک کون کی تهوی چ جزاک فقط ابلغ فثناء مدداه پتاریب کی مبالغه وکلا وایه ها لا ته دو والله په کوم زانو ته خیرې م کوي ولا تهدو ولاله اولا د کوم اولا ته خیرې م کوي ولاته د وله هم واکوم لوته خیرې م کوي ولا تو من الله لا تووا من الله موفقتونونهې د الله تا لا ساتن دا وخت سره فيها في غفتلکی داغه نه پاره کی سوار کفای استجیب ال حکم یعنی الله تعالی دا قبول کیو کی سب مطلب که تاس وخیر کی وینه وختونه دی پدی او وختونه د ژی کیه دا قبول کیه دی چې الله رس غفتلکی نو ور کی نو چې تزان تخیر کی یا اولاد تخیر کی اعمال تخیر کی نو اصل چې نو لهدا خیرې مکو دا مطلب دی او سبحانه و نو عالم ناس تو ولما دیوبند کی ولما دیوبندونه یو کور گاوند आवाज راړې ګاډی لان دی نو بس هغه خدای خیر لکه تاسو خبر را لیدل غاړه د ګاډي لاندې هلک د څه شو یې ماجی د اخیری د اخیری دی واه ها وَنَبِيُّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ سوان ولسم صبحکی حدیث نمبر 1428 دا حدیث تر شی دیوایا و و نبیُّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ پارا معلوم یاجل خو چ تلوار نه کی یقول اگر تلوار دا چې دی قد دعوت ربي ما دو آگانے اوکرے پالمی استجاب لی کبولتیارا لونک ریشو بز نبغ عالم تی نو نبغ عالم انو او بھی روایت اللہ مسلمن لا یزالو یستجابو لیل عبدی دب اندر رسوال قبل ہوئی کی گیا امیشہ ما لم یدعو بسمن چیدو او قتیه رحمین یا د پخپل ورا ده کله سال نه کای مال می استاجر کو چ تلوان نه قيله یا رسول الله مال استاجر و استعار څه شری قال نبی صلی الله علیه و قد دعوت و قد دعوت و میکا میکو فلم ما لی زمہ کوم مان نه چې مال قبل ورکی پاستحسر عند ذلک دې بن شي په وخت کې و یذع الدعاء او دعاء فری د استوری شی او د دعاء فری دی ور ا دیو ما فرید الله وان قال سيد المرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم اي دعاء اسمع كما دعاء قبلي قال جوف الليل الاخر يوجدن الاخر شپي اغه اسد اخر شپي دکنا ا جيدا د اخر شپي دغه جيدا مینس یعنی د کشمنی وخت جوف الليل الاخر ودبر الصلوات المكتوبات او د فرض مزور نوروستو نچي far raz muzu da rusto zallla ajo stede kar laaga nako kal kauta na mi hiyo lokeina pa وانو باد سبي اسلامي تي رضي الله عنه و الرسول الله صلى الله عليه وسلم خاند. مال الارض مسلمين مسلمن نيستې پرمکه باندې زه مسلمانېد الله تعالى به دعوته اذا الله رسوله کي الا آتاه الله مگر الله تعالى ولدا غور کي او صرف عنه من سوء ابنها يا ايد تند تكليف نرمي سلداري د باندې تکديق راځي اغا تي اړي ما لم يدع باسم يوجد غنا سو الله کي او قطيات رحمن فقال رجل من القوم اذا نكثروا نو پداره وکي مونږ بیا الله تعالی له ډیر سوالونو الله اكثروا نو میر الله تعالی له ډیر سوال کوی سمت استاد خيال دي چې مونږ ډیر واړ غو ډیر نه راکیو تعالی ډیر څور دي واړ دي تعال صحابه کو بیا الله ډیر سوال کوو څو ډیر سوال وکوي کوي کوي قال الله تعالی اكثروا احسانن مما تسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب نبي اسلام بده مصیبت په وخت دعا لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض و رب العرش الكريم مصیبت په جرایه دا ویل